Kaixo Zentilikatua, Kaixo Ertziotarrak. Eh, bueno, gaurkoan da ugagu gurekin Unash, Kaixo Unaz. Kaixo. Aupa. Bueno, ba, Unas etortzen da pasajaun el cartetic eta bueno, el carte unen el burua oso, bueno, irutuzai nahiko oso praktikoa, eraginkorra ta polita eta hortarako bueno, ba, deitu diogu, ezentilik irratiko mikrofonetara. Bueno, Unash, eh, arkeztuko dibuztu zerten basajaun elkartea, bueno, esan diatzen agatikan, proiektu batetikan sortu zanla, ez, bidehortatikan, ez? Bai, bere, ez basajaun zukalde komunitarioen konfederazio gisa sortutako elkarte bat dugu, ez? Eta sortu genuen herreran e, bere garaia, esikin erako zukalde komunitario batekin lanean, ez? E, ideia izan zan, ba, elkarte, errerak bi elkarte gastronomiko soa hundi ditu, ez? E, nahiko, ba, burtian poderioz Ba, herria, auzoak oso ondo zehatu ditunak, ez, lortu ditunak. Eta zaten joa, inbesteko lekua eta inbesteko sukalde egin zergatik ez, jendeari eskeni. Atokiko ba, produktuak eta gara jangarikoa e, e, e, zainduzez. Ba, menu batzuk, ba, auzotarrei ba, eta bazkide ez. Eta beti horrein bueltak eginela, ba, elkartuzten ginen, ba, zukaldari batekin, ba, zukalde komuntarien, ideia ere bai, lana, lanean zekana ez, eta esan genuen, ba, joa, ba, gozen pauso egitea bazen martxan hartzea, ez? Ta horrasi ginean, ba sukalde komunitarioa e, auzoko elkarte bat sortu genuen, ez? Eta errerako sukalde komunitarioa hasi egiten, ba, proba pilotu batean, ez da justo izan izantzan pandemiaren atarian. Mm. Ta orain izantzan hasieraneko kuriosoa, baina bai izantzela puntu bat, eh naiko jende mugitu beno lauzoan, proba pilotua oso ondo zen, baina bainan bein erabeke genunean hastea, ba, elkarteak itzi ez ziguten, Eta orain izantzenago batean alpa ba, ta orain eta mm. proiektu honek dalkan beste puntu polit politbada sukaldea aparte da eh e, ezagutitu zulauzon bertan ba lortu genula beste sukalde bat gutzik zegoena ez ta dela zarretzen sukalde sukalde bai batzutan eta askotan hutsak daudenak ez ta oraintxe bertan gugarik gara erreran aterpean errakozarretxean ba sukaldatzen eh sukalde komunitario honen zea bazkidetza bidezko sukalde bat dela ez Gero esplikatuko izue pixka gehiago nola mm -hmm. dan. Baina behin, herreran asita, konturatu ginen, herrerak e, bere, gaitasuna bazuela, baina berean bere gabeziak ere bai, ez. Eta ikusten genuen ere, baina hain proiektu errepik zenez, ez ala, baina ez ala ejekutatzen erreplika hori, zain ginen, bagua zibar gera egiten, ez. Eta horro gana zizan, basa jaunen sorreraren, zera esatzen nion jokazen giten, konfederazio bat, zukalde komunitario ezberdinak lortzeko, ez? Eta batez ere tresneria eta lebige laguntza eskaintzeko beste bestezukalde komunitarioi, ez? Ta orduan sortu benuen Grosen, marruma eh, el garten itendegula banaketa nodoa eta horragatik hemen oreetan gaude, ba nahi dugu sortu oreretako zukalde komunitarioa, ba, zituen situen eh, pasta freskoaren, pasta freskoaren aurrauderarekin, ba lankidetza bat eginez, ta banaketa nodo bat sortuz, baina eraberean komunitate bat sortu nahian horretan maian. Vale. Baina, basa jaonek, be, bide laguntzarekin, eta basa jaoneen ba, oiturak eta indarra, ba, aprovechatuz. Bale, eta ipatu diazun e, bezala, bueno, funtzionamendua, gutxura mm, bea, izago litzateke, pertsona batek aukera dauzkala, eguneko mm, taper pare bat, uste direla, o...? Egu, orain funtzionetan egun bezala, gero... Komunitate Bakoitzak ere bakial izango du bak hau izango san komunitate bakoitzak ere bakitzea zer naidu eneekin baina gu, e, gure funtzionamendu gaur egungo errerakoa eta grossekoa da astean e, lau edo 8 ta eskintzen eskaintzen diegu bazkideei ez lanengo uh -huh. bazkidezta bidezko gauza da, da es sucal de comunitarioa bazkidezta bidez egiten dugu el legal ki forma tu legal para legal bazkizam duelako ez uk ta per badean jasotzen dezulako bye. Baina bera beren ikusten dugu lagu komunitate maiarako oso garrantzitsua dela bazkidezaren bazkide indarra, ez, ba, denen artean egin beharreko gauza bat delako, ez. Eta orduan ideia zer da, bazkidetu e, aldan ba, la jende gehena, ez, e, zentzu batean, interesaduena batez ere ez, eta behin hori eginda, bada, sukaldariak menu bat du tokian tokiko produktuekin, garaian garaikoekin, komertzio txikia e, tokiko produktu bezala mm -hmm. sartzen dugun, ez, eta gaur egun tristeki komerzio txiki askotan ez dagoen bertako produktoa, da, ez, ez da bai. kilometro zer hori ez, baina bai, bueno hasteko modu bat dare bai ez, mm -hmm. baina bai ustean deguzko, komerzio txikia arriskuan dagoela eta komerzio txikia tokian tokiko produktu bezala jartzen dago claro, ez eta no. hori bai indar batean nahi diogu batez ere, komerzio txikiari, tokianko tokiko ekologikoari ere bai, saiatzen mm -hmm. gera izaten inguruan dagoen ekologikoa batez ere salteko, ez, eta gero batez ere etikoki ez, Etikokien ba jendearekin lanean, eztikoki ba landatzen den jendearekin, ez. Hoi da gure ideia, ez. Ta ordan mm -hmm. garaiko horrekin menu bat orkesten diegu bazkidei eta bazkidek lakatu aukera urrengo asterako, adik beti aste bateko aurraperarekin da. Claro, zure amaira izamar zute prestatzeko, Klaro. antolatzeko eta baiz, ez. Hoi da, baina prestataketa antolantzakentza aparte ere bai lortzen deguna, sukaldatzeko modunekin da guk badakigula zenbat behar degun zer behar degun, baitugu gramajea, baitugu kiloak, Bara. eta oso hondo estare zitu behar ditugu gauzak, orduan, aprovechazen dugu janariaren e, gehiengoa Horrak egiten du, ekonomikoki ba, erreztasun bat izatea ba, jendearen e, ba, produktu ekologikoa etxetara iristeko, bai, bai. eta baita ere Aprovechatzeko jaki guztiak, ez neuzte zori ere bai, oso interesgarra gaur egun janarik egegi botatzen dugu balea bai, ez. Bai. Ta orduan, ba, oi, boiz baipole interesgarria da, oso interesgarra da, zentzu hortan, ez. Orduan egiten dugu, aprobetsatu janari guztia eta zehatzentzea beti, zatek azkeneukonean ez lortzen, bat, komerzio txikiarekin, baserritare, benguruko baserritarekin, etikoki daudenekin, balane egiten, ez. E, ere bai hitz egiten egira, e, herrerataz hitz egiten egira, eta grosetaz hitz egiten egira, ez orduan, ez da ez dago baratza hondirikan inguruan, ez azkenian, baina, saiatzen gira, ba, inguruan dauden jenderekin lan egiten, ez, oa ingo, txebertan lezoko lurraren horrenak egiten dugu saskien zeha, baina... Baina, e, saskien banaketak egiten duten gara, bai, pasaiako portuko arrendegi batekin egiten dugu arraina, herrerako arrendegi batekin... Claro, dago lanketa, mm -hmm. baina badaude gauza batzu, badiez lekaleak, ba lekaletara, honbartera, ara bara. Ez ja, dago bada, eh? hori sia tu du, baitikoki kontsumitan produktu duten, jendea, jendearekin, ez? Baina bueno, interesgarria da ta, baina bueno, badaude mm -hmm. Karlana korea indikan, tenemos ese men interesgarriada, hemen labore dago, hemen beste ba, baiezu daude, ba orduan interesgarria izango liteke mm -hmm. hemen astengeranean gusti hori ere bai lanketa bat egotea, ez? Mm -hmm. Komunitate maiako lanketa bat, hemen go txikiarekin eta bea, bertako, Elikagaiak esatze mm -hmm. du denekin, ez? Hemen, sukaldatzeko e, leku uren bat lortu ez zute korain dik biatzen aitz arete, edo baitare agian nomada izateko claro. kera dukaz zute? Edo... Uhor e, berez, e, intentzio berez oa, oa, oa, leku guztietan dago oa, Euskarriko herri eta uzo guztietan daude batzki e, elkarte gastronomikoak el Aztalenetik <laughs> <gur> osteunera <gur> utxak daudenak Right, Zara, hutsak daudenak, eta kriston infrastruktura dituztenak. Normalean, <laughs> zuke eh, zeho zerperezi egin nahi baldin behar elkarte batea trazoaz, bazkarion bat egitera. Ez, ez, ez, hmm. ez, ez. Horrekin, jo, kristona berastazunanak agu, hoi euskal herri Maia, Orduan ez? Hor duan ez ez denezunan, Claro, baina bai da egia ere bai, zuzintzera lajun proiektu bezala, esatea, elkarte el bati. Haudak, hau daka, hau egin nahi degu. E, dugu. Berdago zuen elkartea. Ez, hor hmm. komunitate batean barduatzetik, ez? Eta orduan bai ikusi giniun, basa jaun ikusi giniun oso interesgaria zaila banaketan nodoa. Orduan, horrek horak zezan, badibetzen gaur egun marruma elkartean, donosti, eh, gorra marruma elkartean, ba horrela gaude de banaketan nodo gisa. Groseko marrumak badauka berezuk aldea, baina ez gara sartu inbaditzen ez, eh, hor elkartean, eh, sartu gara modu batean frigorifiko bat jarri, eta bazkidetza prozesu bat eginez eta bertan banaketak eginez ba astelen tasteazkenetan, ez? Ta gero aste arte tastez ostegun goizetan, ez? Zatikola jarplantatzen dugu bi hialde eta bi goiz, ez? Aha. Banaketarako. Uh -huh. Orduan E, groseko, gero, lortu deguna da bai, komunitate maia, ma groseko marrumari lagundu, e, txantodomas postuan laguntza eskeni, e, afari pentso batein barbalin bada hor gaudegu, jaietan ere laguntzen egon, e, kaleko afegalizoriaderoekin ere bai guk diegu ez ba, marrumalkartean banaketa egiten e, prestatzen dituzte, baina guk egiten deguna da sukaldatu. Orban, laguntza pixkeanak, ba, komunitate maiaako gauzak egiten ari ganez, ba hor gure intentzioa zer da, adibet grosen momentu batean, sukaldatzen ere astea ez hoi zango politena, ez, ja, bertako jendearekin, eta hori, baina hiperonrak prozesu badaka, oain horeretara etorriz, berdina egin nahi dugu, nahi duguna da, banaketan odogisa hasi eta pixkanaka jendearek ikustean, nola funtzionatzen duen gure gure sukalde e, e, komunitarioa, eta banaketan hori zituen enko katu, bazkanean pastafreskoa berari hasten mm. dugu, eta gure lasainak, gure pastak eta guztiari zituneko pastarekin denez, besan dugu, jo, ba, ba intereser, iritzateke, e, ba, ba, ilkar hori, Eta gero jendeak ikustea, joa, posible da hemen ere bai gauzeak egitea. Yeah, Zatiz diur nago yeah. hori elkarte gastronomikoak dituzuela, zarretxeak egon godirela, zukaldeak ezberdinekin, Bye. eta bat ere komunitatea lantzeko aukerak ere bai, ez? Danes ez komun, komunitatea lantzarenan, oso interesgarria da. Eta guzti sukaldearekin zukaldearekin lotu, sukalde komunitarioak ere bai dakan zaintza, ez adik ziren azkende asko, ez? Hau lotzen duz egituen, zarren agurasoa, gaizki dakan, dozake, no? yeah. da, eta balio du den entzako, ez? Beste... <laughs> Mondu polit ez, eh? komunitateak ba. lezakitez. E, lorten ikusten dezuna da nola ba, janariaren inguruan jende, ba igual, kala, kulturalki biltzen ez dan jendea sartzen dala, ezta pixka bat e, gauza ezberdinak sortzen dira, ez. Horban interesgarria da, oi ez? Banaketan nodoaren puntu hori jarri, guk lagundu hori egiten, eta gero, ea, komunitateak uh. e, berste pousu hori eginez, bigarren pousu hori eginez, baina ja, horeretan sukaldatera, ez? Hoi izan mm. gauza interesgarriena, ez? Ba, ba. Vale, bai, porque bezala, bueno, bai, e, profilez parte daitezke, no? Agen interesatuta, ha parte es una jendea, baina bueno, niri buratzen zaite bai, ba, ba, gaur egun eh beste denbora gutxi daukagula, da divides denbora gutxi dutenek, edo, edo, bueno, edo produktu ekologiko, edo ingurukoai va e, ba, habían siendo la iritzi, ezin dela iritzi ordutegiagatik o agatik, edo, ikuste, bueno, korrean, ez jakitasunagatik edo ikuztet, bueno, neiko orokorrean, ez, erabil daiteke Eta ikusi dut, eh, dakatzutela, bueno, bidaitziaten, zietunetarrek, proizamente, eh, ba, bueno, diptiko pare bat, eta hemen agertzen da, pixkat, ja ba, prezioak eta bla, ez? Pixkat, ya, praktiko tasunena eta, bueno, hastean sortzi plater, no? Agertzen dia, bueno, hilero, diago, eta bose euroko zehap, eh, bazkide kuota bat, ez? Eh, banago. Eta gero, dakaz dute, sortzi plater aukeran edo lau, ez? E, Aipatu zumezala, astelenetan jasotzeko eta astiazkenetan. O sea, sortzi short, edo lau plater, bai, biegun oietan, izango litzateke jasotzea edo horrengo goizean? Bai, oia, koestia ondo esplikatzeko, izango zian, kuota fijo bat jarri daugu, bat zentzuetan kuota fijo horrekin, bat soldatak eta guzti hori, lan, bagule lankideen soldatak eta ez, e, ziurt aktualizateko, eta gaztu min 5 oiek zehatzeko, Eta baita ere, gorpuzpuntu bat emateko, bazkietari ez, ez ebait ez? Eta gero baita ikusik nire nahi tukenun, bazala, menu erdi bat eskaintzen dugu edo menu oso bat, lautaperastean edo zortzitaperastean, oi dala hujartzen duguna, baita ere, menu kompletoa edo vegetarianoa edo basikoa. Baita ere, menu kompletoa edo vegetarianoa edo basikoa. Baita hori galeto barrizun, zeikusten dut, eskaintza osoa, eskaintza vegetala edo oinarrizko eskaintza, ez? E, Bera iztasunak zentzolitzatek, eh? Oinarrizko bueno, eskaintzan, adibide sartzen dira ba, lekaleak eta guk ditugun platerri naunkorrak, ez? Dira la bazkinean ba, pastak, e, arrozak, arrozturia ba, bizaltzekin edo entxala dan, pasta berdin bizaltzekin edo entxala dan, edo entxala da mistak entxala da, ia, eta entxaladeia eta lago eta gero lekaleak ere bai hor ditugu. Eta krema, barazki krema, edo saldak, hori vale. beti da, hori astero dode, eta astero eukeratu behitezke, eta vale. hori da ba, oinarrizkoa. Uh -huh. Gerratzen da, gero guk eiten duguna, asteren eta asterazkenero, barazki plater bat, aragi plater bat, eta arrain plater bat. Ah, bale. Zabai asteren eta bai asterazkenero. Hor osoa baldin bakazu, hartu eitzakezu plater guztietatikan, ba, aplikazioak usten dizuna, ez? Azken nian, mm -hmm. bat ziur, baina bat bi errepikatu bezakezu, edola, ez? Ba, direz, ba, legatza saltxa berde maldin bada, asegurazki ezin gozu errepikatuku otaren barnea, ez? Bane. Baina, oik kostuaren inguruan, ez? Eta gero dago, vegetarianoa, ba, vegetarianoa, ba, erdina, ba, legatza saltxa berde maldin bada, ez da, vegetariano orduan hori ezin da moldatu, baina, ara, demagun, barak ilasainia bat, egiten duguna da, barak ilasainia bihurtu. Oh, orduan, Euneko bostean, e euneko irurogeita magostean ziurtatzen dugu, lor egin daitekela mm -hmm. bada ba, ba, kompletatu, ez, vegetarianon menuan. Karo, irumenu horiek daude, eta gero da, erdia eta osoa. Erdia oh. zen nahi du lautaperastean, eta osoak ez zen nahi du zortitaperastean eramatea. Taperrak, guarkatu, taperratzerdia e, ne hurri nidu ala, e, edo, dutxora e, bera kalkulatzea arren edo. Taperrak bueno, bi, bi, bi irun mota ditu taperanak, eta nahiko taperanak dira, mikroinian bazparere bai sartu mm -hmm. alditezkenak, AI AI rasia caundiak dira, esazir dira rasio txikiak. E, Nik etxea eramaten tenean ba ni ditut eta Adiz di lista gramat mentalitut birekin iruntzako dakauta sobratzen da batzuetan. Hoi ulerdo gendeak kontantzen ez da. Ez da la neurri, eh, indizuala, ez da eziketa pizkabarri baterako edo ez eh. Bai, ez da bai discusiona da, creo de segundo la jaten bakoitzak. Ori baita, baita ere. Ni lasaña baja, bakazke bueno, kapichin bagia go postre txuratekin o zerbaitekin edo, bueno, lo ba, picoteo batekin. Askotan, doaz, ba, ba. Alaren, hori hori balin badada interesgarriena da gaina E, claro. Behin probatzea, eh, malgutasunak baditugu, eta finko arena adibidez, beti xaten degu jo. Finko arena nahi degu kobratu, baino ya behin ziur zaudela nahi dezula probat. Uh -huh. e, ziur egoteko probatu behar da, ez. Orduan, E, jendean lasaila herrian apuntatzea, eta ikusnean, ja, aprobatu nahi ez egotea pentsatzen, jo, eskizak ikusetuko zen, ez, aprobatu, eta orduan nera baki, ez uh -huh. eta ordoan horritze ingo genuen, hor telefonoz daitea, horrian or, saltea, eta hoi peina bazkidetu ezkero, apuntatu nahi izan ezkero, interesa jarri ezkero, aukera dago, malgutasuna ongo da, uh -huh. eta egazkean hemen malgutasuna behar dugu, gauza guztitako, ez bai, aipatu ez bai, zu, pues, bueno, kontaktatzeko era, nik uste enten, e, telefono bat sei laubi, bat sortzi iru, iru, zazpisei. Gero, e, elbide bai? bai. elektronikoa ere, bai, posta elektronikoa, oarzo aldea, abildua basajaunelkartea.eu eta weborre aldea basajaunelkartea.eu haukazute hor, seguraski, ja, biztadizo batekin, ja, jendea, ja, irudikatu ezakela asko zerrezago, non zer haukazuten, no, eta... Hint, azkenean, tratu pretsonaren zako, erren, enterezgarrina, baxoa, duda balin bakazut, deitu. E, laesa yegone bai ez bai zuegu hartzen gero daituko zaituztegu, no, ezkenean eh? ez da telefono gatordak aguna denbora guztia baina bai adi gaudet gau ahorduan En esta eseran tun igual algún Batman, igual rengo deituko zaituz degu, zalantza kargitzeko edo dena delakoa es. Luego e, berdin, idatzi zera bai, mm -hmm. ba batutan jendari gustatzen dietu idatzi zera da egitea, ba ordan korreba erabiltzea eta web weborrian ikusiko duzuet detallatuaz zer dan basajaun, mm horren -hmm. explicazio gustia, Nodeback no la puntuatzen dute, mm -hmm. prezioak eta dena, ez. Eta hor bai, da gore bai bazkietza emateko, ez. Hor da interesgarrena, ba bueno, ba, or ya ja Benjakinezkero naiz ezuela, ba bat. Izen amaten baldin bat zure bai ez zera, ez zera nahi jasiko zera dapagatzen. Hoi, e, era bai ulertu ez, nahi bai izena eman, eta gero denbora kinein gode gu lanketa, lanketa hori. Gero baten esatezu, jo, ba ez den nahi, ba bueno, borretuko dugu, eta listo. Uh -huh. Baina bai, bai da modu bat, kontaktu puntu bat hori egiteko, ba, beldurik izatea. Eh? Gero uh -huh. gero hitz egin daiteke, eta gero ziurtatu daiteke, eta gero bazkide eta firma baten bideziten dugu paperean. Orduan, mm -hmm. zentzu batean, hori ere bai, itzein godu, itzein no, godu yeah. batean, eh? Daskenian ez dala gelditzen hor betirako... Bai, bai, zera Hora, batean. Ora, imaginatze dasmoa dela ere bai, eh, albada, eh, bueno, finkoa izatea taleaz dakit, ba, bueno, iekko... E gero bentza ba, pertsona, no, kopuru antzekoa ah, mantentzea, hori e, errez erreztatzen, erreztatzen du, eh. Osaitzen gara erreztatzen hori, ba, jendea egotea gustora eta jendea eskatzen egotea, ez, konstanteki, ez. Uh -huh. Batez ere ere bai, ba gero ez ezin du egin dugun formatuarekin gero itan dugu asteka kopratu e, menuaren prezioa eta egiten dugun formatuarekin ez tatikin de horrela ba, leno ibeteka egiten genuelako finjo eta masin, ya betea tengo mastia mantendua valle do bai. Edo bai. Eta jende asko kepa igual aste bat ez egonez, ba ez unartzea. Ah, eta guri interesetza eguna izagun, da, azkenean da, joa, ba. jendea, ez desagertzea aste baten gatik ez, ez interesetza eguna da, bai komodo egotea, guztorea egotea, baina baina eraberean esatea, jo, baina mantentzen dugu gorputz bat ez, eta azkenea oso interesgarri dutza eguk bazkireta indartxu bat izatea ez, uh -huh. albada parte hartza jara balin bada beto, eta batez ere hori da, hori ez, hori eta maian e, gu ikusten deguna. Komunitatea ez degukuk sortuko basa e, komunitatea zuen gauza bada, es? Hore eta mm -hmm. arroen gauza. E, hori horretan, grosen, erreran eta leku guztietan, es? sukaldearen ideia eta formatua eta ladide laguntza jarriko dugu, baina komunitatea zu, e, tokian tokiko gara ere bai da, es? No. Oide interes gara, eta mm -hmm. gero honek egin behar bai eta komunitateen alderko, lukarlana eta guztiari. Oizan mm -hmm. gozan, oia da idea lara jutea, es? Ames, ameskizuna jutea, es? Baina bueno, gure lehenko pausua, mm -hmm. ja, martxan jartzearen izan daiteke eta eta hor ba, batatzen baldin bada ba primeran, ez. Pero beste cosa oso interesgarri hitz daiteena da azkenean jendeak ere bai sukalde komunitarioaren ulertzeko eta nolen esan dugu dena komerzio txikia Hemen e, sukaldatzearen prozesu horrek, ba horrek e, ahorra, ahoratzen dezun guztia e, bai, e, ba, bai, ez dezunen sukaldatzen eta guztiei, baina batez ere ere bai askotan da e, nik erabiltzaile ere baina, eta naiz, Eta ikusten duda nada, eh, erosketak ez ditu alain egin behar. Noski. Claro, en ez elajun claro, behar claro, eh, claro. Pa, erosketak egitera a lo bestia. Eta, karo, ze gertatzen da, kueka a lo bestia erosketak egiten degunean, nora juten gera. A juten centro comercial, aundietara, ez. Uh -huh. Katea oie kerebai, comerze chiquia jaten ari dira, ez. Tan ere, uneztez proiektuak ere bai, horri laguntzen dio, ez? Sentzu batean neustez komerzio txikian eh adidez e, ez de sus new bat patata sherra batek gure tapa peretan. Taper batean gaiskelituko delako. Orduan arakinari jarraituko jo zu berosten. Baino Bain, ez era bai. jungo ez dakiz ererostera eta mm -hmm. azkenean hartuko duzu egina dagoen zerbait eh ba zentro batean, ez? Bain, gure ideiare bai hori bai, bai. da ez? Go bazela puntu batean mm -hmm. e, Ba hoi, bat ez ere, e, zentru horien kontrako zehara, eh? Azkenean nik uste degula bat tokian tokikoa eta garaian garaikoa. Eta baita sortzen ari diren olako supermerkadoa, ba, laguari bat izan daitekena edo lagari zerhautzen mm -hmm. edo olako, badao dela gero ez, harta txikin txarondon, ez dakit ez? indarra eman eta ez egin indarra ba, ba beste, eh? Azkenean ez dezu behar. Hau, honekin, eta de lechera, maderezu zor ditaperri, zor zitaperri eta beharko dezuna da fruta pixka bai, yoguren bat, eh, harko dezula holako gauzak eta bai, postreak edo postreak edo hosterrareren bandu izan eta Eta gero bai, beste puntorea hosteleritzarekin askotan adiguta. Ez da konbentzio bat hosteleritzan, ez. Sadi ozioa da, Eta gozi horretan ikusten du da e e normalean zu gustora bali bazko adriarekin, eta taperekin kolasteneko joko bai. zera, taberna ba ondo bodo bocatea, batea. Hori batak ez dio besteari bestearik zapaltzen, ez? Hoi bai da interesgarria, ez dela bat claro. abestea, komerzio txikiarekin lan du gara e, komunitatea sortzen denean ojala, hori etako txikiarekin ere bai lantzea, ez? Eta mm -hmm. hori bai da la interesgarria, ez? Baina bat ez ere komerzio txikiarekin, ez? Vale. Eta tabernekin eta guztiekin lan, lan lanketa gotea, ez? Vai, vai. Pues bueno, haber jena animatzea, nimen baratu abezala eh, hemen ikusten aizena da Adibidez, ba, hastean lau platerraen aukera, amabos eurotik asita, e, aukera oinarrizko eskaintzatik, ugoi eurotara, lau, lau taper, zeha, osea, bose euroko taperrak, eta esan dezun bezala, daukazu, bat, ba, pertsona bat, baino gehiagorako, eta sortzi platerra aukeratu eta, ba, bueno, bai, mantentzen dara bai, ez, ba, baina harriko eskaintza goita mar eurotik, berro eurotara eskaintza osora. Osean, nahiko prezio justatuak irutzen zaizken, neri e... gaur egun nola dagoen e... dauden prezioa, juten zarela oiz, taberna batera, bokat, bokata bat, ja, balio, du alo getako eta perba, baino gehiago, adibidez, no? E... Konparatzen badego, eta ez dakigu zer jartzen dioten, e... non dikandatorren aragi hori, e... produktu horiek, askotan. Eta, bueno, baintzat, zuen iniziatibarekin, badakigu, ba, bueno, baintzat, Zaiakera izango dela, ba, bertakoa, ingurukoa, ekologikoa, eta bueno, etikoa, eta bar, ez. Eh? iruditzen irutzen zai, bueno, nahiko, bueno, prezioen aldetik, baita bai ere e, filosofiaren aldetik oso idea usarta eta polita, bueno, ba, prezioen aldetikan ikustet jendean animatzeko e, izan daitekela, holako prezioen, ezea, ba, e, ez. Azkenean gu egiten dugunako da, sukaldea e, sukalde egiteko moduan, azkenean dena aproveitzatzen dezunean, Ba orduan hor lortu duzu, ez? Azken eh, askotan eh lek, ba tavernio estralian, eh tavernaba baten eh lanegitende delaia, Ta Askotan tabernan botatzen da janari asko. Eta hori de prezioaren barnean dago, ez? Eh azkenan tabernan zure bai baino zure tortila, hor dago tortilla, ez? Zure Hemen baino zurems emendago. Astean hau dakazu, añorekin goformatzera eta ohitutzea zera ere bai zure E, Politadare bai honek ikaskuntza bada, kalaz, dekaz zu ohitutzen ari zera, zu astero eskatzen zer nahi dezunez, mm -hmm. eta orduan, platera ezberdinak eskatzen, eta bai da egia, ere bai ikasten zerala, garaikoa zer dan, oh, e, ba batean, eh. pues hori ez, ba, askori gertatzen zaion gauza bat, graziaan grazia, grazia itendibu ez, astelen batean parrandan, no, oa astelenean egiten behar menua betenten hasi, Igual, parrandain baldin badezuzen, jo, gurengo asterako sano eskatu koet, ez? Eta, eta ez, ez <laughs> zaitu, zai eta, eta nik eskatu ditu sardinak, baina ez ki gustatzen, eta eta bakako gozak, ez? Horregatik da, ikaskuntza bate bai, eskatze prozesu horri, e, ikaskuntza bada, eta ere bai etxean, jendeare, familiarekin niten baldin badezu ere bai, jo, aparatzea suprasperta bai sortzen du, ez? Jo, ez nire zute, hau nahi da ez dugu, hau hartzen dugu, ez dugu Berel ikasketa puntu bat ere bai badaka, azken guretzako ere bai, ba, kontsumitzaile bezala egitzen da, egitzen da, azken hau honetan ba, hau dago. Eh, tomatea ez da beti, eh, chalada ez dago egunero. E, ez da ke esan hasan, ez, osea, e, ka oain... taldean adibidez asko ikaskentda ni motare claro. lurrain orena nago eta barazkien, bueno, baratzai izan ez dutenei iba ikasteko, ba, aukera polita da, ba, claro, ba, ba, ba, ja. tomateas daukagula urte osoan zehar, claro. eh, supermerkatutan, bai, zergati, ba, balatu zelako, ba, barakiburu hon ditatuz, es, ba, bueno, ta zer da hon horren atzean eta ber. Orrun, bueno, ba, eh, ni ingeniarri, bueno, ba, ez dakit, eh, gogoratzea, eh, bueno, vas a jao web el bidea, o arsoaldea, bildua vas a 6 e, laubi, bat sortzi, iru-iru, zazpi, 6 telefona akazutela, esan dezun bezala. Eta ez na xerbait gehiago lagitu nahiko zenuke, pasaz eguna aipatzia edo... Well, Horaen, right, ba, e, nahi degula e, urtarrien amabostean, hasi nahiko genula ja, banaketa zerbitzu erekin horretan, horretara uh -huh. bueno, bai bazkieta prozesua egiten agonez, presarik ez dugu, baina interesgarri zango zela, gara jorten artea, dobintzat urtarri gireako, esatea, ba, jarri gira ez. Tortelako animatu jendea ba uh -huh. probatzera, bazkidetzera, gurekin harrien baden eta gurekin edo, nahi balin ba utzen dituenetikan pasare bai anei bai. Oh, Seo esplikatuko dute. Eta bueno, izango izan gero bazita ba bai astelenero eta bai astazkenero eta aste arte tauste egongo izetan, ba go, takan eh uh -huh. ordutegian, ba horren ikusiko ginen, ba beti bataperrak bilduz eta eta eskarak uh -huh. egin ta, eta ta ta gore bai bai parte hartze prozesu horretan ba EsAMBAR, karriko janaria nahi dezurakon, zinu ez zateko. Ba, bera, proiektu honetan, ba, sinistu, sinistuko du eta zateazatik ez, ez izabala, zer politatea daiteke, ba, horretan, ba, janariaren inguruan, ba, ja, ba, daituzu gauza bai ez, baina, o, zain, ba, beste puntu bat beste ingo dugu eta eta bestea probeetzu aprobe, beste puntu horretan, ba, erriko gauzentzakore bai, ba, izatea, mm -hmm. ba, Bagauzak sortzeko ez, azkenean ez. Zerik azkenan, gure proiektuak eta hoi bai da oso... Bara katu, mi piztuan txapa hemen. No, eh, no, bai ez, ez dago proiektuak. E, e, irrati libere batean gaudeta. Gure proiektuak e, e, irakusten bai, digun gauza eta hoi da lan polita da. Asi ginen elkartetan, zarretxera pasa ginen, hor konturatu ginen, ze garrantxiakan zaintzak e, zaintzareko proiektu honek ez. Eta horban esatzezu, joe, maten dugun pauso bakoitzerako berrikuntzak sortzen dira ez. Zerik ez dago interesgarria komunitaterena ez. E Ba daude beste proiektuekin elkarlanak er, sortzeko xortzeko aukerak, ba gauza lortzeko aukerak eta badaude, ba daude yes, bai, ez, dauzuen arteko eta herrien arteko komunikada bat sortzeko aukera, ez? Yes? Baina hasi jenderengana, hasi komunitaterengan, hasi zaintzarengan, eus ex ez oso garrantzua dela bai da bazterri eta helduei ba dauzkaten arazoei ba soluzio bat izanditekelako hau ere bai, ez? Yes? Guri adibidez, errera mailan oi izantzen oso polita, ez? Sentzigune emakume batek sentzigun. Ezakizuena ola erraztu digu zuen nola, bizitza. Hmm. Daolan ba, Bani beti horrekin guatzen naiz, eta oso polita da, ez. Dabai. Baina era berean, esatzen zuna da, hainan zabalada nau, eta hain palsu bako itzean, zer bai berria sortzen zaigu, ez? Toi da, da politare, bai, ez? Uh -huh. e, zaintza guzti hori, ez? E, alde, asiatik anasi, eta bukara eraino, ba, ikustez urako berrikuntzak proiektunetan, ba, asko direla, eta aukerak zabaltzen direla, ta, hori, ta bro, jendearen muskulatura lortzen baldin badegu, zehazik ba, eran leku guztietan, ba, ojala, bai herri ba, berei, arejo hartzea ore zehatxo bajartzea eta bere berrikuntzak ematea eh da esatea joaitu horretan auk ex funtzionatzen du bitu cross beraz egon bitu horrean zer funtzionatzen egian zer funtzionatuko den egian hasiko beran mendikan gutxi era ba zate joa haser polita interesgarria da la es la comunidad comunitas bate egotea eta ta piskanak a piskanak ba aurrera joate ondo bai a proiektu duan Ea, bueno, jendean imatzen duan, espero dut, e, bueno, zintzilegirratia olako elkarizketa batekin ea transmisio kate hortan parte hartze bat izan dezakegun, bestela hau zao, edo WhatsApp, telegramez, xarri soziale mitartez, eta jendearei komentatuz, ba, bueno, hor dago, bueno, azkenean horrela egiten da auzoa eta herrilare bai, e. eta, bueno, unaz, ba, mila esker, e, ba, bueno, olako iniziatiba intereskarria azaltzea gatik, Bai, mil esker zuei, mil esker herritan koloratu ikut zuen, laguntzen dauden guzti ere bai, mm -hmm. ez, bazkinean bai zituen, e bai prestxonalki bainat eta txus eta beste guztiei mm -hmm. eta bueno, karteleen bate bai, erritikan jarrita dakazute eta horri bai ba, ikusten baldin bazute eta igual egunen batean, aurma itxo batean ikusten gaitu zuen eta ban, mm -hmm. agu izango gera ba, proiektuko bazkietzak Bilatzen, honetan data dakigu baino jarriko gara erbunen batean. No, no, edo bestela, bonor, zituenetik pasa eta horaz alpen alzapenakamu bezkizute. Horida. Ba, mi esker, tarunen arte, eta baina sorte asko. Mi esker ez dut, eta animo, jarraitu irriatik liberak egin bai eukitzen.